По суті, це поки що був єдиний пункт у договорі, щодо якого вони одразу дійшли згоди. Брендон був захоплений і здивований політичною спритністю мері. Виходило, що юна королева виявила себе значно талановитішим дипломатом, ніж він сам. А отже, Англія недаремно сподівалася на неї. Потім розмова пішла приємнішим руслом, почали обговорювати участь англійців у майбутньому турнірі. Анна Болейн із тривогою помітила, як королева і Брендон, розслабившись, обмінювалися такими красномовними поглядами, що просто дивно, як це Людовик нічого не запідозрив. Коханці і самі розуміли, що ризикують, але загроза здавалася примарною. Пам'ять про минуле побачення була ще така свіжа, думки починали плутатися, і знадобилося неабияке самовладання, щоб тримати себе в руках. Пізніше, на банкеті, що його Людовик влаштував на честь гостей з Англії, їм вдалося обмінятися лише кількома фразами. «Я кохаю тебе», – прошепотіла Мері, скориставшись моментом, коли вони опинилися поруч. «Проте ти не забуваєш посміхатися Мсьє Ангулему», – не дивлячись на королеву, відповів Брендон. Мері сховала за келихом радісну посмішку. «Ревнуєш?» Він зробив знак чашнику наповнити свій кубок, і коли той відійшов, відповів, дивлячись на королеву невинним практично дівочим поглядом. «Я навіть вважаю це розумним. Краще нехай думають, що ти зачарована цим напахченим хлопцем, ніж згадують, як ти через мене противилася шлюбу з валуа». Мері почувалася враженою тому вдавано байдуже відгукнулася. «Що ж, тоді тобі варто почати залицятися до когось із придворних дам. Тут, у Франції, це просто обов'язково». І вже не в змозі приховати хвилювання, запитала. «Кого ж ти обереш, Чарльзе?» Він озирнувся. «Он та блудинка в зеленому, котра сидить наприкінці столу, цілком гідна уваги». Мері простежила за його поглядом і сполотніла. Чарльз показував на Жанну Лекок, тюльпан Франції. Ні, Мері не могла цього дозволити. Ця дама надто вродлива, тонка, граційна, із класично правильними рисами обличчя, чудової статури, вона по праву вважалася однією з найвродливіших жінок королівства. І всі ці розмови пошипки, мовляв, у мистецтві з ваби мадам Жанні немає рівних. Не майже рік їй вдавалося отримувати біля себе такого бабія, як Франциск. «Я тобі очі видряпаю, якщо ти залицятимешся до неї», люто прошепотіла Мері, але помітивши, що Брендона її гнів тільки розвеселив, додала спокійно. «Окрім того, вона визнана коханка мсьє Анголема, і цим ти одразу налаштуєш його проти себе. А от якщо ти приділиш увагу його дружині...» «Принцесі Клодії?» «Боже, правий, Мері, яка ти жорстока! І хіба цим я ще більш не розлючу Франциска?» «Ні, він буде навіть задоволений, а ти виявиш політичну передбачливість, адже Людовик буде радий і навіть вдячний, якщо хтось буде уважний до його кульгавої доньки. Ну, вперед, мій лицарю!» Брендон скорився. Він сумлінно танцював із Клодією, Говорив їй компліменти і навіть витримав неймовірну нудну розмову про перевагу вишивання жгутиком перед вишиванням хрестиком. Тим часом у сусідній кімнаті Дуенія Франциска Гріньо допитував Анну Болейн. Юна Фрейліна вже не раз встигла пожалкувати, що колись підалася на вмовляння і стала його повірницею при королеві. Безперечно, він їй щедро платив, а гроші при дворі постійно потрібні. Але Гріньо платив тільки за конкретні відомості. І не могла ж Анна зрадити королеву, особливо зараз, коли зірка Мері стрімко сходила. А з нею змінювалась і кар'єра її фрейліни. Тому що подержити золото на нові сукні, Анна вирішила переказати Гріньо зміст переговорів Людовика з Брендоном не забувши при цьому розповісти, як королева зруйнувала плани Франциска на вплив у Шотландії через Олбані. Що ж, гроші вона заробила чесно. Коли Гріньо доповів цю новину Франциску, той тільки й сказав, що мері зробила це за вказівкою нового посла Сафолка. Він і чути не хотів пояснень Гріньо, що в цьому питанні мері, як англійка, діяла винятково в інтересах своєї батьківщини – ні, не може ця мила дівчинка бути таким витонченим політиком. Швидше за все, винен у всьому цей джентльмен з Англії. Джентльмен гм, слово яке. І що воно означає? Франциск вимовляв англійське слово сильно перекручуючи. Жена Моатіє. Виходило безглуздо. І таким же було ставлення герцога до посла. Погляньте. Він впадає за Клодією. Хто повірить, що за незграбною Клодією можна впадати?» Гріньо спостерігав за ним і розумів, що Франциск просто ревнує, і аж ніяк не до дружини. Адже чутки про зв'язок королеви із Сафолком ще були поширені при дворі. До того ж, блискучий Франциск не без підстав бачив у Брендоні суперника. Недаремно ж серед французьких дам чинився такий переполох з приїздом вродливого англійця. Наступного дня двір відбув у Сен-Дені на урочисту коронацію Марії Англійської. Людовик, старий, немічний, спостерігав за урочистою церемонією зі свого алько в соборі. До вівтаря його дружину вів перший принц королівства Франциск Анголемський – Шлеф її горностаєвої мантії несли герцог Делонгвіль і граф Тремуль. Навколо зібралися вища знать королівства. Єпископи і абати в пишно-гаптованих ризах лилися звуки урочистої літанії, виблизкувало золото хрестів і дароносець блакитними кільцями у світлі свічок плив ладан. Мері стояла навколішки, перед вівтарем, і архієпископ Паризький вінчав її як королеву Франції. Вона ледь схилилася, молитовно склавши долоні, намагаючи зосередитися на цій урочистій миті і думати про коронацію, про богослужіння, що підносить її на вершину могутності та слави. Адже королева – це правителька, яка живе виключно заради слави своєї країни – її величої сили, яка повністю присвячує себе королівству, забувши про власні примхи і вподобання. Але для Мері особисте завжди було дорожчим за суспільне, і вона розуміла, що не народжена великою королевою. Владою почесті вона пізнала з дитинства, але хотіла іншого – щастя. А щастям для неї був Брендон. Залишатися королевою для неї означало одне – «Догоджати в ліжку старому волова».